Велике літо. Хутір. Нічого кращого немає на землі від цього місця. Той луг широкий та зелений, з округлими копицями сріблистої верби, з молодих, струнких вільг, з кущами диких поричок, ожин та повійки. Те ставись костими темними стінами густо-зеленого шелестячого черету, і та річка з прозорою жовтавою водою, що в'ється змією з лугом, вкритим густими і високими осоковитими травами. І квіти квітнуть, і птахи співають, а з обох боків долини ліс валом темним стоїть, особливо вечорами та ночами, ніби зачарований, і несеться з нього, особливо з того, що по лівому схилі, спів соловейка». Розкішний, сильний, барвистий, лунно-дзвінкий. Йдеш недільним полуднем вверх широкою, порослою подорожниками й поришем стежкою, зліва й справа жито хвилює, вибиває ніжний колос, пахне іноді квітом, іноді говорить до тебе співом великим. Далі вище починається ліс. Спочатку там-то там сосна самітко стоїть і, здається, дивується, що так далеко наперед вибігла і така округла, ніби пані в пишній робі, що вибралась на танець. Під соснами трава тверда, ховська, всипана минулорічними розщепіреними шишками. Там-то там ростуть жовтаві маслюки з липкими голівками Іноді біля старого пня купка суничника з зеленими ще ягідками, десь-недесь десь піднімається самітні стебло лісових дзвіночків, десь на більшій полянці густо й щиро, мов розтанцьовані дівчата, піліють ромашки. У старих погнилих пнях люблять тут бувати сірі, блискучі, нешкідливі вужики. Вбоги, покарані Богом сотворіння – що лежать десь на гарячій стежині спіралькою, або мідливо присмикуються поміж густим суничником, тікаючи від неприємного зору отого високого, двонового сотворіння, що не лише само не мусить по землі повзати, але й карає смертю тих, що до того приречені. А далі вище починається мішаний ліс, густішає і густішає, і дуби, і липи, і явори і ясни, і берези, чорний ліс, похмурий ліс. Скільки тут тіні і свіжості, сонце, не сонце, спека, не спека. А як пройде злива, все тут пахне водою, ніби губка насичена, і густі тумани підносяться і звиваються звоями над коронами дерев. А скільки під ногами гриба всілякого, Топчешся по слизьких старих бабках з м'якими капелюхами, по білих твердих хрящах гірчаках, по рожевих і синіх сироїшках, по червоних білокраплистих мухоморах, а скільки тут шуму всіляко, птахи літають поміж гіллячям, шмигають дикі голуби, десь вистукує дятел в дупляву липу, десь дзвінко й лунку кряче крук. Рано чи пізно завжди почуваєш тут ту стокотнечу, те крукання, те воркотання. А там знову шмигне маленька метка тінь з гілі на гіллю. Білочка. Вона бідочисько задивилася, забулася, перейнялася тим і хоче швидко зникнути. Навіщо, щоб її зайво бачили?» А ще далі, отуди в долину, що межує з лебецькими володіннями, місцями галявини з травою високою і квітами, і соничником, і чагарники молодих дерев, грабини, дубини, ясенини. Тут і пташки інші, не круки і не голуби, а соловейки та синички та жовтобрюшки та всяке інше дрібне і крикливе сотворіння». Володько часто, як не має чого робити, штикільгає сюди, здебільшого самий. Хведотові було б тепер з ним скучно, та й не хоче він мати з собою тієї замороки. Сяде десь у траві, коники стрибунці блискають довкола, дзищать мухи, поволі побринькою череватий джміль. Дивні думки тиснуться в дитячу голову, а не так думки, як почуття. Якось тут так радісно. Так шириться маленька душа, стільки родиться щастя. Ні, він ніколи, ніколи не перестане любити життя, болюче, розкішне, соковите.